جمعات الله جل جلالوه و جل شانه ما فعلوك تجيط الموت يتشيش في فيلم للمبارم فرقانيني ما نعماظ الجمال قدت تنوسم الله نظامر جلس نور لقدت ماله الله جل جلالوه تفرد ظل شرمه يا توبر دوث الله جل جلاله وافى تذا جميل لهذا في زمن هذه الشهيده جمعه المسيرين ذهبي يفيك ويسير ترتيب على ورده الشيده مشابه عرفات يذل فينا جميل عمل تفاصيل الله عليه وسلم مدينه الله جل جلاله في لي يتظلم طه حاضر مذكور صعي مذكور Allahu jen le Mishalih, s'il medidas hazirë quë hesitate që gan zani dhe young do Manira eben nimas felles asht DCNH ndh Dsani lhã professionally, s'il medidas maq Copyitt Bán banks Alayn Dshini lhe Masmet Nairisch, silem pe me toun sabt be streltof y jeg saat e nështi bax siz naremin di gajimu, ei vidje ba që gedje me med Dios Son insha Allah, isha in Allahu ta'ala, në temen më të cilën dhe të mirën e, ashtu e majo në linje më shtilën, për shtilën <coughs> e më pëtërasha më bëtë cilën të rrimit në më. Dhe i prezbenci, në së me ndohët, në së një musliman me ndëllë, së dhe pa shtilë dërë, me ju harë qishë më të një një një një një një temës, dhe të adinë se më ashtë muslimanë. Dota bi gota lais e ita qon nisat çetel Dota bi lais e meshasrin islamu munde me orëmë nën faraqet kurse laqimi me dir me musliman e kemi syanun për një ajë kuranit karim për dhëri hadis ayati dal me raqet katër faljësi kurse hadis u di të ndërruar musliman të në bëjnë me një të fëllën të fëllën në që haro të fëllën në që haro të haro në musëmanët të fëllën të fëllën ërësëhën në ketë zami në të shiurisën në jamit që era ka ke në shku për në ketë zami edhe ondën në nuk e dhijë së fëtahërë të në fëllë përta është shëvala për pas të rëtër tir është shëvala për pas të rëtër tir e Në dita që i kanë kalu, në ligërakët që i kemi margën këtë gjami, shumë harë e mi sejlë ka këtë tem, edhe e kemi pragën me sinceritet më të më, duke sejlë shambëj të lojë lojshëm. Sënë në shabëllahu të lej Sëmë, ala, kurët e gjithë gjith kapacitetin tonin, jëtë islamit se në islam ka shumë gjonat, flitësh për pasë të rëtijen, do të thësh të hargësh jetë për ta. Në shumë të të të të të të të të të të të t slitesh për pastërtien, dhe të të të ndërtojsh një institucion për studimin asaj. Po unë së minshallah, gjith ligjaratën komplet, prej filimin dhe të në barim, dhe të jakushtoj këti ajeti, edhe këti hadisi me një një mërë, me një vargë një shëmë të gjatë të shembeve të pa muhushëm. Të shembeve që nuk ka mundësi asë mëslimoni, asë jë mëslimoni me ju mejtë për balë. Me ju thonë për shembul, se kjo po e tha për shemë për në më njërë egoistë, rëgja e tha pëse e donë të ajë fanë edhe, muslimonat e përkra në hojën, pëse ajët ju flitë të për fanë e ative, jonë këtë bazë, po në bazën, se ato shemboj të silet dhe të i cekim, janë shemboj të parënushëm, janë shemboj bindës, janë shemboj të pamohushëm, s'ka mundësi me i nënçmu muslimoni i keq, edhe s'ka mundësi fare, edhe ma pak me i mohu, اللهم قراني كريم قاوم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ان ادعا اتاچ پندور متورتی دعا اتاچ پندور كان دوني گابيم الوسين الله جل جلاله يا اطفال تظنوني دعا استا جرت شکا کا ليديه پنديمي او ده پاستريمي pse i ka lidh Allahu subhanahu wa taala i te mas donse Inna Allah ju hibbut të wabina wa ju hibbut lmuta të ahirin i du ata që i bojnë pëndim, që i bojnë të wabë, që i bojnë pishman lëk edhe i du ata që janë të pastrë edhe pastruhen edhe pastruhen i du ata që janë të pastrë, pastruhen edhe pastruhen pra një fjallën kurani kërim i përshim të tre epitete, të tre atributet vukura me që një pastrë me që një pastrë dhe qënë pas, i, i, i pastrues, ashtë ash, knashti një jetë, ashtë knashti e dhe qënë, se e ka lidhë Allahun kur anë pëndimin, të dhe pastrimin. Kur ka folë për pëndimin, ashtë jala, motë e keboj një gabim, keqëv zotë, ke nëshirë zotë i me ta falë, që ka banë pra, që ka banë ma tasaj, me sigurisë e je pastru për e i të keqës, me sigurit se e pastru prej një gjos për të cilën nëse nuk e arrinë dhe në është në esër, je i pastru mo kush ka bo një gabim e gjithë prej neve nga një e ma tëpër e lutë Allahum me a ja falë gabimin qka ka boveç, mësë gabimit ashtë pastru, prej ku ka filu Allahum, ka filu prej gabimit e ta është dëllë në fazën qeter të pastrimit të jetës fizike fa inna Allahi ju hibbul mutër i duan tawabina dhe i duan muttahhirin i dua tenduesit edhe i dua ata që mâng gabimit li pin falje i dua ata që pastërin pastrues edhe pastrojn çetrin jeta jon e nderuar besimtar musliman do se kemi shpjeguar për fjalën islam në të kaluarën duhet të dim të gjithë se kemi krijuar fjalën islam as e mëdha Fjala e Islam do sot pra poshtë çërave që kemi shpjeguar, pastë ti. Fjala e Islam do sot pastrim. Të jesh i pastër edhe të pastrosh këtrin. Hadith, kisën jahet që më shkurt në të fundi nuk kam dëshirë me ovonu. Dia bish shkurta te Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, temsufi dhe Jezis. Zotëriot motën nderuar salavatat e tona ja dërgojmë për iksa i gjamië në këtë ditën e shëjt duke e lutë Allahun që i salavatën e në selamin tonë ta për tjelë të vorë i ti ndarë shëmi pasër a i fa në hadisin e ti sallallahu aleyhi wa sallam at të huru shakru l'iman ta përstërtia është gjismë e besimit përstërtia është gjismë e imanit përstërtia është gjismë e islamit sa është islam i ma tharër s'ka shonë, s'ka mundësi njeni prej djetarëve me hitë me një kërsi gjamië dhe me ju kalzu gjemote se tharëa islama është ka që mollë përfshimë në dhe të këta, këta, këta, këta me i kemi të gjithjarë me ju kalzu njërëve sa është ka e ja mollë joni është deti pa fund edhe pa bregdet edhe zë zonë kërjet është deti pa fund edhe pa bregdet gjithma e që ati deti pa fund edhe pa bregdet është pastërtia të jeshtë i parësër dhe të pastërosh gjithë e të ahuru që të rulli i men pastërtia është gjithë me e besimit gjithë me e islobit të është momentalisht me njëher mundesh me e paramendu edhe mundesh me e paramendu ambijentin të antikujet tën edhe me e pa kuje edhe në shfar gjendja është kjo popullat momentalisht edhe e shaf islamin tani të tili mësej një riu mësej një riu nëse si pra aksonin islam edhe isa kjo pjesë e organizmit tënd është njo e pastor duhet hudhet poshtë kja një shembë për shembëve a ka mundësi me mohu dikush këta a ka mundësi me sulmu dikush këta farës ka shantë, s'ka mundësi islamin të tili në mësej nëja dhe se një zakon një zakon Allahu një ligjë të kriju e si të njërjut, tha mas e fmija të lindë, në renda 7 bitave, e maksimum mas voni, e vajjo shumë vonë 7 vite, gjë që sunet, të cilin musliman të lan, e zavënsur me jënë regull diqka, kur ato i bojnë fmi, sunet, mas i të bojnë burra, a i qipohime u bojnë, natë, a i qipë e banë me bojnë barabar, duke pas muslimanit parasisht, mentalitetin e vek jëtë Allah të në sunetit për nga marit Sram, se të knoshën kërë dhju në kërë të rritët a i duhet bërë sunet kër i ka 7 bit me zmoni a në i këzimin bëme po sunetit ati ashtë 7 bit kër t'i bojë jetin e ti mas i ka në këtë bot i ndëruar i gjëmor fjala sunet të na që jë përdorim na për sunetit në fmive në gjohën arabe të, të arabe të përdorët fjallë qëtër ato thë ojnë pastrimi në fmive e fmi patëm sot. Nga të hojnë patëm sot si në. Ato të hojnë patëm sot pastrimi në fmive. Kërë ti bëjmë fmive si në, a është pasërti? A është realitetë se a është pasërti? A ke lezu literaturë të pojpën dhe qërë, dhe një hara, karandorë, e diqis karandorë, se s'ke lezu, se kërë atë mende, nuk dhe më katë për ta me lafare, Ake nëzullit e aturët po përveqer, qëfar probleme kanë smi të ative femna, edhe mëshkujt se smi të mëshkujt e ative si janë së nëtë bom. Kanë problemet rëzikshme, përshka që se takon, di gjonat pa njërë pasër edhe njërë njërë pasër, e kuptimin e ka mosu dhijat që si janë pasër ta. Edhe njërë njërë edhe njërë, edhe edhe atë qëtër. Për këta, prej këtu e talenit fulle një mjekë. Ato din shumë mirë këta xogjëna me Isirum, mbas me Isirum, pa mirëse na din. 7 ditë sunnet fillon pastrimi i muslimanit, fillon pastrimi i antarit një njerit musliman kur vjen këtu vot. Të kash e ke kohën me prit, prit lirisht. Ti pas 7 ditë la ka diçka? Ti pas 7 ditë shumë shpejt ama ka diçka para? Ka, me lidhe me në lidhje me pastrimin e kësaj çe, edhe antarët e këtij Islami Përta është po këtë thajem pra paset atë e ki këtë shajnë bëllin e tratë, po këtë thajem e po thëmë. Me të këto muslimën të bashkohorë, është bohë a dëtë, është bohë zakon me indigju gjonë apë kalimësit, me indigju gjonë apë tu kalu hëzja kanë zëjë dërfë, mësë me i marë më gajtë edhe mësë me analizu kje të që e faë, sa ka kje e modhe, sa kje është dalim kje të gjohë prej ative qërë me lindje me sëmiut me ardhe me ti në tokë në momentin e parë drata për bura kushta ka për prejnonës që në nëzëtirja vojnë në nëzëparja ti që i vojnë në momentat e para përsa ajtë dhënë këtë botë ujë në këritën e nëzët të ati është botë me e pasrua ta me e pasrua pra kjo botë me njonin prejneve me shkatilën kjo botë kjo jetë me ardhe në tonë në këtë botë Filon me fjallën pastrim Filon me fjallën islam Filon, filon me fjallën Allahu Akbar Filon me fjallën matë ndarshme Edhe me punën matë të sukseshme Me të cilën ka me u balafaqunë Në tanë jetën Kinëse në ati në dhash I tregojmë kër të vene në botë E pavet që ka të banëm Atë lajtëm, atë pastrum Kështu duesh në dhashdu pra Ti nuk gëzën me qenin dytë Ti nuk gëzën me qenin dotër Se ka arë ndorën ative që pasërtijat e ata është gjithë me e fesë ative. Ata nësullëllë a.s. Atë të horu shatërë l-imend. Atë të horu shatërë l-imend pasërtijat e gjithë me e shëndetit. Kë ishte në shemën për shemën s'ka mundësi me mohu. A është e vërtet se ma këta e bëjmë për të vinë të minë në do një atë përën ha? A është e vërtet? Ujnë me të cilën ke e kemi la. Në kamësë u Por hir të pastërtis, do ka thon më se çitni se kam të njerëzve. Mos e dërzni atuj ka kaloj njerëz dhe ka kaloj kafshë. Për çka sa ajo i ndotën njeriu që e lajtem nuk bën me shkel atuj të ala mo. Duhet të past vendin e saktuar, qof ai njerëz apo i top, sprish pun fara apo ishte i vuk, duhet të past vendin veti. Muslimonat i harron semjat e tefazlar. Para kur i haroi Allahu subhanehu ve teala rahmetin. E harun zmeta, ti harun regular. Musliman shkon ka ajo ti un kam një ujë në borr, edhe s'ka fare shos kurkush me maafunga, më tregu se ke çojun ata. Ku duun saje? A jasht në çetrit në borr, a jasht në rrug, a bajç ka vaje la punajën e fare, ose arsi si, si e t'o me nisiim të fare. Itnis kamun si sende pili, s'ka mundësi me të ambuajetu, thëm un, e ku ta çoj. Kështu thëm, e ku ta çoj. Edhe nëse diim ku e çon. Edhe un nuk e di fare se ç'e thon. Ne di vetëm një gjë, se nuk i je antarik sa i fa në saatet para i vore dia shtuhull. Do të je antarik sa i fa. Ja antarik 40 shëshri. Unë në shëshri fare nuk e di ç'mash. Por e di se në shëshrin islamik të gjona zgudon mendoll. I nderuar i xhamat, musliman të nderuar, ligjëratat e i mihodz, si unë apo ni çetar, të lidhojet Nuk e kanë kuptimin e sulmit Po e kanë kuptimin e spjegimit E kanë kuptimin edukativarës imorë E kanë kuptimin edukatës Ndërtimorët e një popëlit Si sili ka, ka ndërmën Me u zhvilluë dhe me u radhit në popëlit e qerve E nëse ka nërmën pra Duhet të ndëgjënë hadisin bukër Muhammed Nusafaf në të cilin a i tha Buni e dinu Alen Nagafa Pa është ndërtu e islami në pasërti është ndërtu islami në pastërti në ardhje në njëri prejnëve në tokë në një harë pastërti absolute larja e ti në shtatë ditëve sunneti pastërtija e dit ditët e parën mes ditës parën dhe ditët e shtatë i apresmi disa qime të flogëmet ati edhe sad vin atoran në pesh aq dukat apo altan jap një sadak për këtë njëri me mbroj të erit ditë regjikimit prej shërrit të njëriut edhe shërrit shejtonit, Allahu Rasullarë, sotë të sërrat, kështu nga ka duku me usilë me njëri, me një antarë, familjës tonë, i të silikarë së stëftën, sotë të përën herë në këtë botë. A sada ka tu, të rudë dëllë belaja, vë të zië i dufil odër, sada ka eshton imrin, eshton jetën dhe mbronë prej të këshiave. Pra ne jemi, ta sërti a jonë, shka të bajka? Ta të lumëtër dhe për e bajka letë një jetë me harmoni, edhe për e bajka të mbrojtër dhe për e të këqijave. Kërkër s'ka mundësi me u habit, kërkër s'ka mundësi me qenë i habit o apo i humbur, si e kejë ambijentin, ashtu e kejë jetën, si e kejë ambijentin, ashtu e kejë shëndetin, si e kejë shëndetin, ashtu e kejë mendën, i ndëruar i gjëmët, ashtu një fjali e thanën, Ta shpijim këto njerëzit zonë fabula. Kur e sipër sepse i thosht, çdo fjalë pole nuk ka fabul. Ka thonë "Uqli sselim fi ljismi sselim". Do të, të mendojë shëndosh në trupin e shëndosh. Trupi i shëndosh në ambientin e shëndosh dhe motin e ndarshëm. Dhe ja shëndosh në trupin e shëndosh. Nëse një njeriu është i smuar mirë a i mendën nuk e ka në regull për shka kësa është qëtsuar nuk ka koha i me bëh puntrona se zdim me mëndu drejt për kazim të qiban një njëri cili e ka trupin e shëndosh e ka vëtëm nëse jeton në ambijentin e pasër ambijent të ndotër trup të shëndosh nuk mundër kështë o thamë me një tribun tonën për të gjona edhe kjo vlejmë të thot argument filozofik islam një filozof islam e thaketa La jështë të vizullu, o në udu awajzë, s'mon dhët me qenë hi e drejt, a shkopi i shtrem. Kështu sa mërë shkopin e ngule në top, edhe shi qo, e ka hi e drejt ajo. Si tjetë shkopi i drejt, hi e qim për qim dhe ashe drejt. Nëse shkopi ashe shtrem, nëslip hi e drejt, se dela i si hi ati del si pas shkopi. Pra, mendja shëndosh, në trupin e shëndosh, trupin e shëndosh, në ambientin e shëndosh, Popële i shëndërsh është vital për t'i kri gjitha obligimet Me popële të smuar s'ka krije i obligimet Gjëmatë i amindar shumë Popële i jonë Plej i rigjes, deri në pleshti, me një mënir Ashtë i smutë Je prej elementëve që ja ka bërket Popële smutë ashtë piri, a dohonit Elementi i qeter ashtë ndotja ambientit Ki popële duhet t'i ngrenë në durë, për pjetë Për një gjo, që ka pasvejt njërë me qenë Shikirë shikësën, a mirë me qenë, ka pasë qenë mirë me pasë. Me në rejtë durë për për për për të e me thonë, në e zëtë, po të bojmë hëmë qësë kemi një fabrikë kimike, po të bojmë hëmë qësë kemi një minierë, po të bojmë hëmë qësë kemi një fabrikë kimike, po gjakëtës e cilës kombinohëm me ndojë në ambijënë të që e këmi ndojë na, edhe akërë e mua për në ime me në më në vërtet për neve s'ka një qare, po, dili i mirë, alhamdulillah, ali i fraskat, po qesmi shka për mundemi në rrubë, ku për mundemi, dili i mirë, po jetojmë gjithë që shpo jetojmë, mirë po, prapë kjo, nëse dëmë dikur për e njëzme me ditë, e emrin për shkurti që që ka, e emrin e ka për shkurti mikrobistik, e emrin e ka për shkurti parazitizm, e emrin e ka për shkurti virus, virusitizm, të gjona bashkë kejt, i kemi rafleve po na i shkaktojmë, na me tonu i shkaktojmë, së da shtima jonë në lidhe me pasë nërtijen e në islam, edhe me ambientin ku jetojmë muslimenet. Ska pas me marrë shumë keshë si hudjë, me pasë qenë të përzirë në fshatë, apo fshati qëtër ku i shi si na, me pasë qenë të përzirë, e na me me pasë mundu, gjithë me në islamit tonë me realizu, a gjithë me në islamit tonë asë pasë të tja, e qëtërën gjithë me na i pasë ndotë të 100% muslimat 100% të ndotëm 100% muslimat edhe jetëm kipëshat po mere kërën e hasë meren mere kërën e hasë meren unë kam pa në shqipëri unë kam pa në shqipëri me si të mi para derës banasës saliberishës ku banon saliberisha janë njëzët e tasë të në bërloqë mu të dera i kohim him në himjën palatit Jona kuptimin him e palatit vilës për po palat mësi, nëndërtes në kaqe. Një zëte tas tonë bërloqe para dërës kredetarit qëtetit. Unë pa e thamë këta dhe njerës në këtoj qire, o gjash ka pojë. Aska ki njeri pak së tjirë. Aska ki njeri pak ku i desh kërësot këtë fjallë. Publikish në gjami jojo. Unë e shumë kam ku i desh kërësot këta, po hipe kërën e shkok shire. Shkoj shiqojnë se kja është e m Pas me le, me leves do jazim të rrethot. E pse po i vojmë na këto punë, po? Paradera se një çastot, paradera stone çastot, paradera sekretari Tanzu the past on burlach. Se po i vojmë na këto punë. Na nuk po i vojmë këto punë kura sa harum gjumton. Dhe nuk po i vojmë këto punë se se dimës ka më thon fjala shkolll. Na nuk i vojmë këto punë se na nuk e dimës ka më thon fjala pastarti. Na i vojmë këto punë se na e kemi harrosur netin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, i cilin asa para petë më shekujve, atë të horu shatërul imen, pasë tërtia është gjithë me shëndit e imanit. Njerëzit të në e kanë shkrujt në për shkola, parullat shkurta, fariminderit që e kanë shkrujt, edhe ajo e mbanë peshen e datë, por ja kanë ndru për të lajtizu, për të nëzërë prejtas, për të dhënë gjira jësë atare, e kanë shkrujt pasë tërtia ës që atë pasërti që i marunë vetëm gjithë me në shëndetit së të du se vetëm gjithë me në shëndetit sa ashtu më dash ashtu më dashë shëndetit cëla do të fëtume nëse gjithë se një amë shëndesh gjithë me e me paska drejta me qene paralizuar se gjimë se po funksionën kjo gjo nuk ashtë mregull ata që e shkojtën këtë parull ja hekën në gjirat islam e hadisit Muhammed Mustafa sallam, se këtë fjali nuk e ka thon asë një djetar k Shkrua e iman, pastërtia e djisma e islamit. Ata e iman pastërtia e djisma e shëndetit. Pastërtia e djisma e islamit. Tashë ke rend me varet me këto djisma e shëndetit, sipër dashka pra veçim të islamit, sipër dashka të pastërtia e djisma e islamit. Tumir, ti kursa pastërtia e djisma e shëndetit. Kush e ban djismën e çetër me figurë ekipaftë Norman, ushtimi. Edhe haja e tia e xhumi, pra un po thëm djisma ne islamit çetër kush e ban? Gjismë në islamit qëtër e banë shahaditi, e banë ramazani, e banë namozi, e banë haji, e banë zëqati, e gjismë në qëtër e, e banë pastër tija, pra, nëse je muslimani pastër. Nishtë për eshtë sreshtojnë pak, për e bojnë sreshtë për ta kuptu alama qapë. Njërë i trejneve, i ka një në shimë milion markë për të dhohënë. I ka një në shimë milion markë për të dhohënë. Do me thonë është pasanikë. Ka shumë 100 miliona, 100 milioni ka bua a dhe në mjë dhërë. Mirë po, a ditë që ka i ka morë parët me i prote gjamia, ka fletë një atrasa hadë në të lehë. Edhe a bo rëzil, a bo për zi, e që ashtu prej të lejt me ato parët në dorë, ka arë me i dhërën parët për ndërtimin e një punë, apo për freskimin e musliman me me një ndihëm, në komunë për shemë në 100 milion dolarë që ki njeri për në dhomët e gjamija për i zatë zotit ja për në konak në dhomën e mizhve e dim që i ka në 100 milion mark në qanët me në e dhonë ku me ullë për i zatë zotit për të për të për së të gjemot ku me, me ullë këta me lënë në borë me thonë s'kanë shenë regull i marë parët me vetë qi. i marë parët me vetë i këtanë prap në është i në sëtë mizhve ara njeri si dhe kja të shkajanë me ple Nëse me darim i lajmëro mi popo me qerë Se jemi shahadetit Ta në tonë e përbën gjithë me në asaj Pasërpia Edhe vinë qerëm në ashofin ambijetin Kuj e tomë qka i kemi bëhë Për ku jemi Për ku jemi Për ku në konsiderojnë Për ku në pritin me hia fu Të ndërruar E kemi ndërmen E kemi ndërmen se njëri jon I blenë gjona shlir E kemi ndërmen se njëri jon Sopë Shumë hoxat e aja abzorën e më bëgjava Me këte njerëz nuk drejtojot do Sa i hegve të më nëherë A shgatim e hegve të nëse thot me këto Me këte qërës e nësë kam bojo Musliman të ndërruat Gjëmatik sa i gjumajat të, të malë O musliman të mujëve të haqit O haqit që keni qenë Edhe keni vizitu vëndet e shrejta E ju që katë mina E ju që i hoxës gërt pas shëjtonit mina O ju njerëz në do të se ju pa të nësëpjegu një hadis para se shkonin haqë para sërullahi a.s.w. një hadis ta hamu mina la e ëti hi dhubab ta hamu mina la e ëti hi dhubab u shqimi vendit ku gjuhet shëjtoni e ka menë emin mina u shqimi nabzhen nuk i bjen miza kështu ju fanë pashku a pat miza në mile të regole thuni si ta kiri pa një miz se jo hodja s'kish pas drejta a jena hëndën mizat atje prahen ma shumë se miliona kurbana atje loj loj mish i do një harë jetë në dilë me dhijavë për nuk vjen miza në bita sa Allahu qëllë Gjell në gjelalu hu këtë din e vuni në pasër ti e mrekulli për e mrekullive të Muhammed Mustafa se boni qin mina mëzë bjen miza mëzë bjen miza fare e boni Allahu këtë din pasër ti e boni këtë muslimani cili u antarësun këtë fatë të pasër Fa të ahuru, shatërull imen, me arë gjizma imonit, me arë në këtë botë, me të ramë në tokë, në një jonë bjën dhejnë kuritë, edhe latë, pastrojët, me shtapë ditë me basën në, pastrimi qëtër, mas një kohë e shumë shkurtë, ja prejtë një flokët edhe sojtë, ja hekë me zikallëzojme ati se, këto sojtë janë e huja, kjo duhet heket, se nuk ka shë pastër dorës edhe të kandës, edhe ja kemi tregu më njërën se qishë bëhat a, qishbohet a pëllën pasë tërtia, ma dhe me ardhin e atin botë, kër i banë 7 vjetaj, kër i banë 7 vjetë, që ka hëndësojmë në ata, ka thonë, mëru e ula dhe kumë bis salati wa humë ti, se bëjnë, mësën i të një të ju me, me u falë, në amazin kër i kanë 7 vite, e për të falë, që ka duhet me bapra, duhet me marë abdes, a janë më lehet muslimanët, janë më lehet me sigurim, e su dhu që ashtën abdes e gjëmatin d ja kushton ja bdesit edhe mos ta krimi ata se çka kanë të brenda e sot veten disa fjalë pra po jam pra bdesim sa jonash ajo fe e thelë anës me ila durr brenda një ditë 23 orë ka ul zonë burra puni një, oh njerëz çfarë ka dukur antarrin e vet 23 orë me ila durr brenda brenda ditës 23 orë edhe keta ti e don e bishi jetën çudit e di er që e të u thonë e rriti hoxja në numërin 23 are kula në dur që ka keti 23 are ashe vërtet edhe e jotëja ashe vërtet edhe unë që i si përfabashe vërtet se ka një harë e vërtet a unë të dionët fa tregoj një një njarë jashtë të dërësit punë në sërëdin hoxje pra po njiri, fena, së prish punë ardhë njëri fa në sërëdin hoxje së kim ka shanë ki ku ishi a jemë edhe më kara fa përse trafa e dini këtë njërë jë kejtë hotëj ati qetëri sa potëj sa kim shajtë edhe mërafa dhe u boksë të puna shumë ketës amë së një patë fajtë sa ki sa hakli dhe me thonë të bitë hakli shkun hi një gruja tha hojo njëllin ndryshet ka zëj sa hakli ki qetëri ndryshë hakli tha dhe ti hakli gruza tha dhe ti hakli a shë vërtejtë unë pasam si pasi islamit durët një islam la njës pëtri hare Po kur ti treveju në qish laën ato në zëtri herë, ti e shef se veti ki e paajës që si ke laën zëtri herë. Pas në moze abdes të mor abdesar lë andurët, në fillim të abdesit. Tëri herë, po, pas në moze vojnë pas më thare, para për për i lantë, për për i fanë, për atë për i lantë, ka nuk pas më thare, së për do në pas ru mirë, pas në moze ka tri pas më thare. Tëri herë, bukë, para buke dhe mas buke dhe vojn Po dhe dhëra, nëse ti ke rënë nevoja abnormale tek sa jete në si lanabitës, i duhet la. si me ila, duhet si me sapun më, këto vijnë 23 orë. Veç ansejt, ti duke gjendrulën kerrit, si ti ke bën udhën i punë bor, si ti ke përzi deni çull, çetër dikon Elvet, duhesh me ila, marrëz faraj e çulli, si ti ke çull dorë dur duhesh me ila, si ti ke çull duhe, duhet me ila edhe me gru për 10 çullin që dunjo, duhesh me shume ila gur dikon, kulaka në mënyrën e vet. Pra, 23 harë janë legjitime lë arja durëve në islamë. I kjo e dini jonë, kjo e ta e jonë. Nën kanë labdru që e rësanë, se në kur të bimë me fletë, askar të to në qoj Mila komë, që i budala në hare. Në kur qëmë i Sabale, askar të to në qoj Mila komë. Në në këshanë, po se po e falim jasjine dhe bimë, aja dhe si komë do Mila, po në Sabale, ilani ju komë, në në njëzë për të shëri pëjgjumit. Jo ja i fut në në q me nxhes kërë qëmë i pijumit i fushme në qeshme në qeshme, njërë në qeshme tanë në qerape, pas taj ka kybla e qizme të vohën e ka në rendin kjo fea jo në dashur edhe piksaj fea njërëzit për ikina edhe piksaj fea njërëzit për tutëna kër ti bojës mi ju ju në shtatë vetë mësoj me mora vës tas muat her më renda ditës me i la durët e dhe sitaj edhe me i la këmbët e me qeni pasër edhe robët e thije me q fondi krijem landa jashtë pastër. Faza tjetër e pastërtisë te njeriu iu jëmat i ndarshëm, atë naci ai kalon pubertet. I thojmë na hien bilik, katolarë që fjala bilika është fjala arabe, e gjuhë e arabë, felma balaga 'shuddu. Po fjala bilik do të thon pubertet tani. Kur tash bëhet i malash fjala, kur ta ndije vetën saq bë burr, ne përmetni ondra apo nivenir etj. Çka ka farzaj sipas islamit do bë. Farz e ka me ula. Farze ka me u pastru, fazë qeter e pastrimit, s'ka shansë me vazhdu i o pastër. Vazhdojnë për femën, edhe vazhdojnë për mashkullin. Prej pastër ti e se në pastër ti, prej fazës e në fazën qeter, në regull, e kër të martot, e dhe në satin e tojë të martum, prej sunnetëve të Muhammed Mustafa s.a.s. të qësa i sa e të dashër, vajzën e qëla shkon nuse edhe djallim të cilën e prega ditin për nërë, nusja ati të shpia të dit ati që ka përnë të dit duhet me i pastrua dit prap shenë, pastrimi, shumë i bukur prej pastërkijës e në pastërki e në jetën e përdiçme të ative maskrirjeve të marronjeve të mrençme familjare mas ashtë koshë si gjumaja ashtë koshë si, si bajrami ashtë koshë si farzi i ramazanit e dhe i zëqatit tubit basati fa momenti familjar me pa strum me çdo kus por shkak sa është farz <të> O titu khamsan lam yu'tahunna nabi qabli fami ka dhon Allahu mua pes gjona çka nuk ia dha as një paraqëri te ata dhimi ënjëna priative ënjëna priative për të vefa ju'ilat lial ard kullaha masjidan wa tahura Allahu ma bani mua tokën xhami edhe të pastor Ma boni tokën gjami edhe të pasër Pra, kër je këtu gjemati jam Kërë sot me falë gjumon në pëtë ditat hadit Edhe në dëgjen për e festone Se toka si pas fest në të cilën feti e antar Ashtë gjami Gjuhelet li el ardu Kulluha mës gjiden vë të hura Ta të toka mu ka bo mu e gjami edhe e pasër Po të lusë pra, në emnin Allahut në emnin e fersë që so i këti ka që madhështore kure mu është këllitin edhe bërlokin me qitë bërlok së kakë, ku pëjderëshe? Ti pëjderëshe bërlokin gjami se ka thonë token me ka bo Allahu gjami edhe të pasër a ke prudën e are bërlok me këllit me kërën gjami me shprasë të qilim se ke bo këta mëse ban asë për jashtë aksaj se dhe agje gjamija mëse ban E ndaloj Islami rrept, e ndaloj Islami rrept me fustin rrug. Ti qi ish ngjave si vet, ti qi e bënë tallaf me një mermer të veçantë, e pave saj mermeri bukur vaftishe, a pa i bukur ku ban tavafinë, e pave sa i sti i bukur, ai ishte i pastër? Po. Sa njerëz ushëlshin rrafësh me tie? 1 milion e gjithëm. Në rregull sa njerëz në përmet kam vetua me tërkuza edhe me masha pëshinëshin më të mërmerin nër kam të tua një milion e gjimës njerëz mërenda të bota vafë që jërë pastrojshin se e bajshin po të pizë pra ki... po të pizë ti që ke qenë harë se i e i fresë këtë prom këar se për kejtë vazhdojnë si me qenës si pas ambientit ton me qenës si pas mentalitetit ton jo. kure kish milon nga me pastrojshin se shumë ka la bëllik kur qkojshin ha gjitë Elish mi kur shkojshin. Ma si shkoishin e haxhiton e na thësh mi, lebe thë uga, zoshmi, se një po ard xaxhin. Tonë u ngazoz me hide that boy në diskafë punim çer. Ato jo. Ato ato të cilët shteti i Maqedonisë, por tu do të drejë haxhivë se po ja vinin në smuje, ato që se vinë që janë xhirt pa dalë. Jan xhirt pa hakëm. Për disa njerëz këtu dunjoya ke komplet sa Maqedonia është e mole do me thonë, për 4 orë er me kërëntem mëjtë është mëjësë elë për qarku a që bimë du një ozbove, se s'kan hësë me po, se qërë popoj edhe gjadët autostradat po dojnë me i bo me parcelan autostradat, se mojë qabën e gjaminë e mërmerin e kanë vendosë ka ndëzë një ju shkaj një konë haq që ti me kujshime ton se atje një mënin, një, një nevojtore një abdëshone ashe gach me me i pranu di 1500 vetë për një Edhe ashe porca, porcelanizume, edhe ka ujtë dhëtëve dhe të fëtët, edhe ati manë janë mësë pakti 4 tonë sapun. Kalzojnë një se kjo është e vërtetës, po e rrisim na 4 tonë sapun me një nevojtore. Kalzojnë një njërzve se këta muslimant e kajtë. Kalzojnë një njërzve në nevojtore në, në e qitetit kusë mujtë është muafru nga. Kalzojnë një se muslimant janë ndrishës, janë ashtu. Ama dhe kalzojnë një se qashtu ashtë q se në alam rrugën e Allahu Gjellaluhu për këtë aspekt në alam rrugën e sunetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam të ndëruar gjëmot të toka mu ka bo mu e gjami edhe e pasër në gjami së gëzën me huzë kur gjo për e gjami e dudë me hekë për lukët në insha Allah do t'jemi ato shka do t'a kuptojmë këtë gjomë me sinceritet në armëri në ton se nuk ven kushë me na pasëru nuk ven kushë me na ndërtu me na zhvillu, me na s Në civilizimin yav dham çervë, në përsëritje yav dham çervë kur jam këtu do më thekni jo prap. Përsëritje, në formën e përsëritjes. Gjermani me siguri ka besimin se këtu në xhami ka njerëz që ka punuar për joshta. Ka njerëz që ka punuar gurbet me vite, me vite, me vite. Ose kanë punuar tash janë pensionera an këtë vend. Ka zonjë u ju që kanë një agjënd gjermanion për të thënë me ju vërtetën ose mohonë, çfarë ndur i bën? Nëndërtesa që i ka 5. vitë, a ka banjë mrena në Gjermani. Nëndërtesa 4. vitë që i ashtë ndërtu me, a ka banjë mrena. Të këtë të civilizumë që përnë ashasin kulturë. Ska bura. Nëse e merë me qira, atë e me banu, vetë dujsh me boqare. Ska. Ska se ska pas edukat paktrinin. Ska pas edukat civilizuse për paktrim. E për të përpës pra. Nëse hinë me një shpinë shamë, prej ndërtesa dhe pësillët janë Jam në grup ndërtej as shtëpia e Kosta nga merrit Allahu subhane ve dhe ni e pashë vetë, nive familjet. Nëse na shpihin, çka ta mermënia ka shans me gjetë vend pa banjë? S'ka mundsi, s'ka mundsi. E deri ku kimi shku i larg para me muslimanët? Kemi shku aq larg, nizam, ni banjë. Nizam, ni banjë. Tërikun, tëri parvet. Tëri parvet e tek ne. Ka shkuën për i parvet e tek ne. Po e mledhin Po e zëmoglujnë, një shtëpi, një banjo. Një shtëpi, një banjo. Se, si qërët dhe, me kejtë punë si qërët, edhe me këtarë si qërët. Të ndarëshëm gjëbëtë. Në nuk jemi të humbur. Në nuk jemi të humbur fare. Në jemi të freskët shumë. Në adhijim shka në ka hum, po nuk jemi të ditë së bashku me e këtijë ati që në humbi. Nuk jemi të ditë me ubinë Nga nuk jemi të ditë me ubinë Se nga dora a jonë varët Me këti ateshin e ka humë Nga jemi të kujtu Se po, të mirën për e pranojmë Po jemi të pritë kush për na i be Kush dhëtjeta dhuaj që ka na i be neve Këtë mirë, e si për na i bere Shumë kemi me përqafu Dopra, janë lejmëru në botë Se dhëtë jarëshelin të mirën Ava në kunder vlerë të kësaj të mire U dhënë me në avandishka Edhe populli jon e ka vendosur me von çat diçka, e ka vendosur. Un poja u seksoj, edhe poja u tham ndashit truç, poja u tham. Ndashit spjegu me poja u tham. Ndashit poja u tham pakovasme. Ndashit poja u tham shprijshme. Çish ta keni dëshir, ças nuk poja u tham. Po sot poja u tham paket. Sot poja u tham pacet. Çaj politikan i cili thot, ne jemi të interesu për edhropizimin e popullit tërnë, e ka vendosë këti popullit fërnë, me amorë me kejt elementet e veta, me afalë qerve, me kunder vlerë me ate që ja kanë premtu qerët, me adhonë. Allahut Kurani Kerim ka thonë, walën tarda, anka ljehudu, walën nasara, hatta të te tebi amilletohum, jahudit edhe kryshtërët, kur s'kanë me qenë me juve prirë, sa të popullit të pajtuar, dheri sa nuk ju thoni, Nani këtë feqe e kemi së po e dojmë, na jemi si ju. Ualën të rdojnë këll jehudu, ualën nësara, hatëta të të dhe amilletë hum. O, Muhammed, kur s'pajtojnë me tije? Kontratat që i lidhin, premtimet që i bojnë, mas kontratat në shpinën e letrës, për fatë të odë nuk pe lezojnë shpinë, për fatë të odë nërmet fjalëve s'po lezojnë, për fatë të odë nërmet reshtave s'po lezojnë, kur gjo, se nuk ju jap me asgjë, jo, nuk ju ofroj me asgjë, jo, as nga pastërtia, as nga ekonomia, as nga zhvillimi teknik, as nga zhvillimi teknologjik, as nga zhvillimi elektronik, as nga zhvillimi mendor, as nga zhvillimi civilizues, as nga unëmantipuse, nuk ju ofroj asgjë jo, derisa nuk na deklaroheni se mos jemi muslimanë. Deke sa çdo gjë është vuar, le të shohim ndër mjerdi ç's dojë. Në të ashofin ondhërën politikanët, ekonomistët, sociologët, psikologët Në të ashofin ondhërën qutë, në, në të ashofin të fletë E vërteta është se për të pranua atë që e afrojnë ato Thanë du të me lënë Prej islami du të mu largu Prej kësa e fatë pasër du të mu hek Prej kësa e pasërti e që ne afrojnë kjo fej Prej kësa e du të me dolë Një pra të e cekje, sojt du të mi rritë Kjo a një element që e cekëm, e tani për me krujt vashin dush me pas spaku një thru një një metrës disa centimeter ja dush me pas vlasën vash dush me qenë edhe burën dhe me vlas nërmanjë nërmanjë se si dush me qenë ka dalë pohin elementet populli po shafa ndërqud elementet pohin ka një hemen me tëllin preteks me tëllin kshil se feja e jonë përna që i këtë mrapa të e ajon për aqëj këtë mrapa. E pra, pasë tërtia që e të shpjegum dëritash për aqëj këtë mrapa. Unë se di, a që shtu që ish jemi jemi mrapa, a që ish për shpjegojm jemi mrapa. Si tjetë si si kjo që për shpjegojm mrapa, a jo që je kimi qitë në rrunga në shëvërtejtë atë harë pra. Gjëmatin dërshëm, musimantën dërrua, në arja e nësë, lërja e enës në gjithë rruzullin të kësor ashë mësu për e islamit ashë mësu për e mësu si të pastruës ta rësullullahi ta hamu i nahu ta hamu ahadikum i dhe avela gëlkelbu fihi a jaksilahu seba mërrat i hda hunna bitu rab e në njënit për juve nëse e kalipi qeni e hadith nimi e 500 vite fa e në njënit për juve Nëse e kalipi qeni, që ka duhet t'i bani? Normal nëse duhet t'a lajt, fa u duni me la 7 herë. Kështo sa Rasulullah alesat u sëlam. U duni me la 7 herë. Fa njonja prej 7 herë, me dhe. E në nërushimit njonit prej juve, nëse duni, e kalipi qeni duni me la, 7 herë u duni me la. Njonën prej 7 herë, në shemës, në shemë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n I foli një disa fjallë i shkreti, ishte shumë doktor i menëshur, e raj, pse i ka bëgë të gjesë, se smak një e i menëshur, a i prapi është e i menëshur. Fa, nuk ka të drejtë Muhammedi i shkretinës arabe, paralimi e 500 vetëve me i foli të fjallë të mdoja. Fa, s'ka të drejtë, se a i ishte njëri analfabit. Mirë po, më të sajkohe, Allah u dështi që a i ti bëndë të analiza vetë. E mori enën, se dhja avaluaj tërka gjithë qenë të ka qenë në vërëpë e gjithë një odikon edhe jada me lipin qenit e futit a njërin e futit tabakun e datë në mhien, në nëndritarën e mikroskopit ati edhe i pa insektët e shumëta milione, milione në tabakun e ati më në fund e mor e lajti me gjitha detergentët e vrepës bashkohore të sotme detergentët për të cilët jipën miliona e miliona dolar për reklamën e ati dhe kimëse ki që ju prodhu gjekja shumë i mirë po sot ju kishtesu një element të i qetrit ki ishte alame i mirë duke shkujnë ta noj i ri për shembo dhe ose novo në svetu detergjena ta edhe ti ta në imigrate tu atë shpija gjithë mone jetë me pas problemë por konsum i është shumë e hudhën në treg më i madh se sa duhet. Në vend se ti ta blejsh pra një hedh ta krish punën, hala pa, vargjuch, pa qëti, dhuk, u argjup pachetit duhet më skuqë blej ato çetrën. E ti ti ti te ti tu von pra një 45 ta dhonme, një 40 elemente të veshit, një 40 elemente të lëmi të tashave, hallkit po prodhojnë me një element tria futin. Ti blej pra sa më tepër se po sheshin ti që të marrin parë e kështu me radhë pra. Konsumi tepër, i tepërt, i thojmë saj, konsumi i tepruar. Epo, edhe e bani tabakun me ato detergjentet e ati 6 herë, tut 6 herë te futin mikroskop, sa ai vetë dhe shkroi një deklaratë se insektët, a, a viruset, parazitët prej tabakut tem janë larguar nga 6 larjeve me detergjente 4%. 96% e mite insekteve të prodhësve i kanë pasën tabak në 7 herë elajta elajta elajta ata merr edhe insektat ishin të humbur atë zhdukura viruset 100% edhe në deklaratën e tij e përfundoi tha i vogël ashtijem me kundërshtu Muhamedit me këtë e e, e përfundoi deklaratën e vet tha i vogël ashtijem me kundërshtu Muhamedit pse më la çka më vao pra pse më la më edhe me me pastrua me pastrua me pastrua Na, edukate, na, në cëllën edukatë e kimi kapë gjëmatin dërshëm Në e kimi morë edukatën e plesh vetur Kështu këshin të pas tonë plesh në një latë një are kër këshin të folë Hamar ati se dili e gjeg Qitë prasat të bujsh Se dili qatë pun ka aj Aje gjeg, aje pastron I mita i kejt ato shkastin shohmina Jo, jo nuk kam kështu gjëmat Duhet na me lanën pasër e, e ta një dilë në vend se ta një zdikam ta ushjem në dishka qepër duhet me lonë në të pasër në edhe kjo fejë kështu në ka, ka edukur pasrimi i fmiut, pasrimi i të modhit, pasrimi i enve, pasrimi i veshmaqis dherisa në kam su me hetë me robet bardha në tabi normal se u kapën personetet e huja po hetë me ka me zezatash në ka edukur me hetë me robet bardha islami Kita kanë fën proprio sam, se nuk bota e vjetër si ta komo me një herë. Nuk bota shëmtuese si ta komo me një herë. Gratë tona në aparositin neve, çetasha pranvera. Na porosisin për miu blepun dorën që kanë lomi. me shpunë me shkuën fush, gimle ka dhik, mishat zëza se është një tabijatën ai mbjellon thojmë mos duket lëumi, mos ta kallzoi lëumin. Do të thonë na. Se anash atin çafën, sprijmën veç mos duket. Islami na ka edukuar me as me robet barba. Afon, jo, në doket të ndije më një harët në doket qëkojët pastrot se Gjibrili të Mohamed Musafaja Musafirar për disa pythje me robet barra i veshën kër jemi të kjo jeta e jo në prej qëllimit kër të vjene fliu edhe kalumë në për disa faza ato ishin sëfajt sunneti gusli abdesi gusli i grave të më falni mësje se pa përmen gusli pastërtia e grave ma si të kalojnë në ligjin mujor ashtë qështë qështë shumë në ranësit madhe. Li, në masit kalu në ligjit mujor farë dhe kam në kalu nuj masit kalu në ligjit mujor smive, li, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk 4 ditave nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk për të po halal vore është farë dhe o pastru pastrim dhe pastrim të na me shka e filum kër ardhen këtë bot me shka e filum e filum me larjin e ti në kurit të mfalni për parafundin para e këti derfi këtë vdese njoni prej neve me ta. Qka i bëjmë ati që i ka vdekë para se të e bërzojmë, Allahu gjëlle gjëlelu vë gjëlle shanu, e lajmë pra, e pastrojmë atë, me qka përloj kjo jetë të muslimoni, me larjen e tinë kër i të kër të bere, me qka mbaron kjo jetë të muslimoni, me larjen e atinë të nëshirin e atinë. Qa që larë kemi shku në islam? I në thëmë, me shfar ujë me la ati që i ka vdekë, a që larë kemi shku edhe në duhet me i pyjtë njerëzit të shpia, Po ndisaj njerë se kanë pas merakuin fortëzet, pak babë der trop. Disa tojnë kanë pas ujit vot, ujit vot, kanë njerë si vetëm me ujit të thos patron, pra i pastrojnë ujit të thos. Pafie problemi. Edhe maz vdejjes na ka dukuk i din, me ja plotu dëshirat njerit. Edhe mazita ajata e emanetën e fundit. E pse këtu pra, për ta pajtu Allahu xhe lalalu, për ta pajtu tenderuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për ta pajtu shoqrin kuajtoi mna Se nëse jemi parazinj të shohëri, shohria me në nuk ka më gjënë pajtuar. Shohria me në nuk ka më gjënë pajtuar fare. Në kontekstin e kësaj ligjerate modeste të cilën e mbajtam sot. I sjellëm ja edhe edhe di hadithe, edhe i komentova shkurtimisht ata. I sjellëm disa shembuj për to cilët, gjithë në fillimin e dersës tham se s'ka mundësi me unkur kush. S'ka mundësi me unkur kush fare. Jo një, as një projektive ai çan musliman dva i çinak druka musliman ska mundsi me ngjëjëjë, më thon, kjo s'ka me vend. Cella s'ka me vend. Nisë 3 arë milad do s'ka me vend. As s'ka me vend në pasur mas hay ditë vonifasit, pas menstruacionit edhe asaj gruas i cili ka pse ila ka pas fumi msmouhot el bejjo. Msmouhot lar ja ati kur vjen në kët botë, msmouhot lar ja ati kur dal prej saj botës. S'ka mundsi, kjo është Islam, kjo ata Allahu jallalu pave atë që zoti e zbrit rregull për njeriun, s'ka mundësi më shumë turk kush vetëm dora e njeriu të ligë e shumton. Vetëm dora e njeriu i cili mbijargumentet e Allahut i hudh vetë, ndoshta janë me vend, edhe ndoshta janë pa vend. Xhamatin ndarshëm. Nën katunin tonë, më ndërse nivel komunal, po unë po fol për hisën tonë. Nën katunin tonë, kemi marrë një mbledhje së Basku. Në organa organat e cilët kanë marrë pjesë, kaq janë organet xhamiorëve organat e bashërisë lokale, organat e gjitha partive politike, organat e gjitha asociacioneve që gjenden në fshat. Kemi, kemi marrë një mbledhje të rregullt. Mbledhje kemi marrë në qendrim të cilën do ta artikuloj unë tash. E nëse harrojmë donisthan të thonë me siguri kryetari i bashkisë lokale, mas namazet, mas femel fatha, në Al-Imran para teçi un do të harroj ndoshta. Janë marrë çndrime të dukshme, edhe ndëgjoni me kujdes se çdo gjë me izin e Allahu xhallal xjalal upërasa i mbledhje sai përkat regula vetëse vet pasardities në fshat kanë ndryhu ndëgjonim me kujdes për pikave që kanë marrë përfundim edhe s'ka mundësi kur kush prej asaj më mehiq dorë prej ative njerëzve që kanë qenë mledhje edhe njerëzit të cilët e diim se e mirë pritin këtë akcion se është për të mirën e të gjithëve qendrimet që janë marrë janë ato në numrin 1 pjesmarrja e gjithë fshatarëve në pastrimin e katunit meser edhe mbas meser dit dit Të, veçan të, ka, mlajt, edhe vëglit, pleçt, edhe të gjithë do të angazhohemi prej te Hoxha e deri te ai më i vogël i fshatit. Të gjithë kemi obligim të përgjegjshëm, obligim të veçantë ka, për çka se ka lisë, ata që marrin ndihmë sociale. Ka ka lisë për ato. Ai që nuk do të marr pjesë, ndihma sociale do t'i ndërprejnë, do t'i ndërprejnë edhe vendimen. Sa i dëgjonin pjesën e njëtë edhe të voglit, pleqt edhe fëmijë, të gjithë do të marrin pjesë në bashkërimin e fshatit. Për çeki si Jonash ki Jo për me e pastru pëshatin për i borlokëve që i ka në hudhjërëzit Por me e pastru pëshatin një herë Edhe ma mësë me pa borlokë në rrug Jeni të obligum për i mledhës Unë për artikuloj programin edhe procesin i cilja majhë mledhë Jeni të obligum Qka keni gjana në rrug Nësë kak, jeni të obligum edhe jeni kejt këto Të gjithë për e një një më një herë Nësë prit një gjemati jemi ndershëm A i krejetarja, a hojja më johar, At se keni nën pa hektë në ju më thon se ka zonë zonë tjetër, se kjo nuk do të shitet kurkuj mas sajmë edhe që jamoj. Nuk do të shitet kurkuj. Çka keni jashtë derës? Nuk, çka keni? Shtini mlena. Çka keni për të hutuar diku në jashtë hundë, se mas pastrimit, mesrit edhe mas nesrit, vijojnë dënimet e ashpra, për të cilin dënim, për të cilët dënime jemi nënshkruar të gjithë. Për të cilët dënime jemi nënshkruar tinë të gjithë. Edhe të mfalni. Kupto më Mira, s'ka më as moh. Nuk do të ket më opshim edhe nuk do të ket kur kush kërkan do ta ket. Kështu kemi kemi marrë qendrimin për pastrimin e mjeteve, për pastrimin e xhonave të pritave të mjedise që dali në lum. Shtonë kujdesin këtë ditë derisa ju ka ardha ai komisioni i dreja për një dënim shumë të ashpër, për një dënim shumë të ashpër. Dënimet do të jenë kështu. Në mjedis as moh qendrim. Dënimet do të jenë kështu, deri në 60 rroga të njëjëriçi punon në një fabrikë 60 mujë deri agjendë shkolla shkon në kujdesin mbi vetën edhe po ju them se nuk do t'ju bën farë ankesa nuk do t'ju bën farë apo semena dënuneve edhe po ju them ni fjalë te cilin e fol populli po, po lipo, janë zuktë neve me la dënun para primerskave skavë ti ajo të japin parat çe po ju dënojnë prapë sa i radhë hiç me ajo të na pi morin ai porezi kushtena Para të uidh kush pimer, para të telefonit kush pimer, para të asaj komunalies kush pimer, para të inxhinierit kush pimer, para të planit kush pimer, të urbanizmit kush pimer. Dajem samtë imarata. Krijesore nuk vlejën gjë. Nëse çato burra, e vëket po e fam në emrin e Allahut. Nëse çato burra, ti kanxhen mledhje, njoni prejative tërheqet të prejative që drimi ose jo që janë morr. Edhe kët po e fam për me përgjësi para juve, edhe para Allahut. Mës gaboje dukush me Maçel gojem te veshim masodi me fjaloj. Thuaj çike punjami. Këta u ne po e bëj se unë ketha obligime kam me bëj, ongerkas për çirve. Po më saj ditë s'ka shans për kur gjojë për këta. Për kur gjojë me armë më të më ndërvje, më konsultu hoxha çike puntë e bojn. Fra ajo që jamor gjendrim kam realizu. Unë jam shumë i lumtur që erdhi dita këtu të vim se moti kan pashet me ardht tu. Deri kur deri ta kthejm fshatin tonë, katunit tonë tja kthejnë, për qesë për më, më interesën, ka në gjallara kje tja kthejnë bukurit e veta su kur qka i kemi bukurit qera që si kanë qerë, inshallah me izin e zotit, edhe ketë kemi me e këti me punë, në esër dhe dalmi na me traktora, në esër dhe dalmi me mjetët dorës, në esër dhe dalim të organizum, ka një komision mbikqires edhe mas në esër dhe ta bojmë si ashtë ma mirë ama kjeni kujdes për një letër të h Te kujdes, do dënojm, unë do të jem me ata që dënojnë. Çka luaj shkruajmë për më dënuar? Si hoxh. Jo, nuk e keni drejtë, më thon pranë mos u banë. Hoxh, unë nuk e më arshkoj, ka problem. Ama unë do të jem nato, për një gjat hudhën, një dënim trash. Për një gjat vogël, një dënim trash. Allahu xhellahu te zelalu të gjendë se bashku, ndonjë mufra e lëdimi te akcioni Islam. As reaksion, as aksion i lidhur me xhamin shumë gust, as pjesë e kësaj xhamie se toka ishte xhami sipas traditon. Allahu në ndimovë se bashku Kër jemi në fundin e këti derë si pra Pa thaj me dhe liharë Allahu gjëllë në zilalu u me sinceritet O zët Namazin e gjumaz banaj kabull O zët Smi të tonë banim a faza për i zdo sherri O Allah i jonë pleç të tonë Të gjithë pleç të tonë Qëka të kamerë për rahmetit tanë Ta e zbrit në bitat bita. O zët Nona të tona Nena të tona Që kanë bdek Të vorri ative banë i rahmet Edhe banaj nasib neve Të gjithëve qi kemi qenën në hisën e faljes, tative faljeve që ia vqehu haxhive në Arafat këtë vit, edhe i ke ktinë në shtëpitë veta mirë marr, inshallah Allahu jelle, jelali, hajgin, të e inshallah, dhe lë zëllali u haxhi, të gjithë dhe kabullja vka bo. Inshallah edhe neve ne kan prudrin se, pra, i pa ton borosit mos beprukojopa ata se kalon pa prudrin se. Edhe atë dia mqvo që ia kan thënë dikujt, edhe ato zot rritjam, edhe çervë njerëz që s'kan qenë haxh, kur të vjen e haxhi që ka me ardh nuk mëqëmohet kur shjeton hala le të më shku banja me hallall me shku banja mund më edhe ati me banja kabull ya ja rabbel alamin umatre mohan Mustafa organizojë ose zot ndihmoi të organizojnë për të mirën e vet që të jera ato në shtëpi me një kulëm edhe ta kenë një derë të hyjës për jashtë dera të dalë në mëngjes domacinë asaj shtëpie i cili i prin ati popullin i 1.700 milion o zot na shqiptarët ka jemi ndihmona të marrtohemi o jo allah yon për hir të ditave të mëja se Ti josh pas aftë në ashapëvojm, ti pe shafë Allahu Yun. Ti pe shanse në asnjësh po veprojm. Për shafë se kemi dalë rrugës së Londë mbi vona, tim rrug, dimon at bomi robëtu, tasit kalojm në Romnin tonde, kemi dalë prej derës Robrius, Robries njeriu njeriu. A në ket botë kemi ardh xhamati, ndershm për fund, nuk kemi ardh njerëmi i robru çetrit, po kemi ardh njeriu me i robru Allahu Jellalul, se robria njeriu njeriu, ju po shiptni çka po ndodh kët ditat e fundit gurë njeriu njeriu thirrëmën ju po edini çka po ndodh po e shihni çka po ndodh me neve gjithë me çka po ndodh kur qendri po ka dëshirti ti rvolojshati qendrit po krijojin poteze të veçanta për arritjen e qëllimeve pa lidhje Allahu xhallaluhu asma i mëhasë të gjithë ai as më i madh se miku ai as më i madh se ai që nuk na don neve ai as më i madh se ai që ka dëshirën mënshitip ai as më i madh se çdo njeriu që ka apetite për ta marrë pasurinë e qendrit të Abdonat aja është ma i madhë dhe kujdesi ati, është mbi gjitha kujdeset, e po të lutëmi për fundës dëtë, pra ne, po pra nëjnë se jemi në në kujdesin tanë, e thjo Allah pra prej rahmetit tanë, mos në largohi ashtë, me kaqë, krijetari bashkijisë lokale tash për e lajmëroj, me një, një fjalim shumë qëkurt, gjë të lajmërojët, ma si të tojmë, el fatiha në ketë namazin e gjumos, insha Allah u taala, lilla el fatiha.